A SIKETFAJT PARADICSOM Az öreg mazettal az éjszakát a Sztójnica-Sztinában töltöttem. Hosszú hótaposás után későn érkeztünk meg. Az esti dürgésre már nem mehettünk. A füstölgő tűz mellett pár órát pihentünk, aztán elindultunk. Az égboltozaton egy-egy csillag volt látható, melyet a szélhajtotta felhőfoszlányok időnként eltakartak, hogy ezután újra feltűnjön. A sötét fenyves, a vihar orgonája legmélyebb regisztereit megszólaltatva szünet nélkül zúgott. Két egymással érintkező fatörzs állandóan recsegett és nyikorgott. A dürgési helyhez érve órák hosszat ültünk anélkül, hogy a sok szél okozta zörejnek és nesznek a káoszából, melyet az erdő zúgása nem tudott elnyelni, a faj csettintését kihámozhattuk volna. Csak egy-egy fajtú kajdácsolása ütötte meg a fülünket, de az is rövidesen elhallgatott. A közeledő reggel fakófényében, a lábon álló száraz tövében csak a közelmúltban lezajlott szerelmi harcoknak a nyomai voltak láthatók. Ma a rossz idő az uragallusz nászát megzavarta. Világos nappal. A bányászokat a reggeli munkára hívó gőzkült megszólalt. Ma már semmi kilátás sincs arra, hogy dürgést lássunk. Keftelenül hagytuk el a leshelyeinket, hogy a múlt harcok nyomaiból a vadállományra és a közeli jövő kilátásaira nézve következtessünk. Amit a szitáló esőben, melyet a szél a szemünkbe láttunk. Az vadászati szempontból csepet sem épületes. Csizmanyomok a hóban. Fináncok vagy bányászok jártak itt. Tűzhelyi mellett fajtjuknak a sárga tólai elszórva. Az orvvadászok a szegény ércikét nem merték értékesíteni, és ezért a gyilkosság helyén megsütötték és elfogyasztották. Felkerekedtünk. Itt nekünk már nincs semmiféle való. Ezt a területet a terjedő industrializáció emberi hiénáinak kellett átengednünk. Új helyről, amelyet a bányovárostól hatórányi gyaloglással el lehetett térni, az őskakasnak el kell pusztulnia. Fáradtnak, lehangoltnak érzem magam. A szél eláll, az idő kiderül, és a magasan álló napsugara a kimerültségnek az érzését csak fokozza. Verőfényes helyen leheveredünk. Rövid időn belül mély álomban merülök. Felébredek. Egyedül vagyok. Mazett eltűnt. Az előttem elterülő hómezőn látom a nyomát, mely egyenesen az erdő túlsó széle felé vezet. De nem mehetek messze, mert háti Zsákja és köpönyege azon a helyen maradt, ahol mellettem pihent. Nyugodtan várok. Nem jön. A nyomot követem. Az erdő túlsó szélén egy másik cipő nyomot látok. Vadorzó lehetett, akit mázett üldözőbe vett. Visszatérek, de nyomomat elhagyva balra kanyarodom, és egy fiatal fenyvesen áthatolok, hogy a szomszédos két szemügyre vegyem. Itt a hó már nagy részt elolvadt. Az ezernyi virággal átsződ zöld réten egy legel. Agancsával az oldalát vakargatja, aztán az egyik hátsó lábával a fejét és fülető círógatja. A után az oldalára fekszik, és mire odaérek, csak mereven kinyújtott lábának egyet rángatózása jelzi, hogy az élet még nem hagyta el teljesen. Egy másik őz, valószínűleg a párja, hangosan riaszt, de azt nem bírom meglátni. Bakocskámat, mely a háncsot már levakarta, de a téli bundát még csak részben vetette le, elviszem oda, ahol a hátizsákok maradtak. Mire kizsigereltem, Mazett is visszatért. Kezében batyút hozott. Föltevésemben nem csalódtam. Egy vadorzó bányászt vett üldözőbe, aki elemózsiáját elhagyva elmenekült. Cinyóró Vittorio, ha ezt a kenyeret és szalonnát a véletlen nem adta volna a kezünkbe, úgy szemre kakas nélkül lettünk volna kénytelenek hazamenni. Így azonban átmehetünk a Lotruba. De hiszen mi ott nem ismerjük a dürgési helyeket. Én ismerem, amikor még a zseízben dolgoztam, minden évben ott jártam. Aki még nem volt a Lotrükban, az nem is tudja, mi a kakasdürgés. Elővettem a térképet. 1800 méter magasságban vagyunk. Az Izvor és Stonica összefolyásáig 6 kilométer és 1000 méter leereszkedés. Onnét a 2200 méteres cápuhágóig 18 km és 1400 méteres hegymászás. Azután még 16 km többé-kevésbé a rétegvonal mentén. Ez összesen sok hegymászással kombinált 40 kilométer. A 60 és 70 év közötti mazet bátorított. Holnap reggeli dürgésen ott lehetünk? Hm, nem hiszem. De azért mégis rászántam magam erre az útra. A lótrüli dürgési helyektől eltekintve, főleg a medvekilátások vonzottak. Az őzet megnyúztuk, és a húst elosztottuk a bőrt egy két fenyőgajból rögtönzött keretre feszítette, melyet egy fenyőfa sűrűjében elrejtett. Aztán elindultunk. Az ebben az évszakban az olvadó hóliától megdagasztott hegyi összefolyását egy órai menetelés után elértük. Itt egy percig sem tartózkodtunk. A kizöldült bükkösben azonnal megkezdtük a kapaszkodást. Az ősz teli hátizsákok súlya alatt erősen izzadtunk. Útunk a zsengefű, üde zöldjében pompázó ezernyi tavaszi virággal tarkított erdei réteken vezetett át. Az egyiken egy őzbakot láttam, de tekintettel a reggelente zsákmányra nem bántottam. Felfelé haladva a kizöldült fák száma ritkább lett, és mire azt a régiót elértük, hol a lombfák közé már egy-egy lucfenyő is fegyült, a meleg április végi napsugarai, a téli kopasságú törzsek és ágak között akadálytalanul sütöttek a barna harasztal takart földre, melyen még nagy, olvadásnak induló hófoltok feküdtek. Mire a fenyvest elértük, azok folytonossági hiány nélkül fehér felületekké nőttek össze. De ezzel a mai napi vándorlásunknak vége szakadt. Az ember hasik süllyedt, és minden lépés fáradtsága a kilométeres kutyagolásnak felelt meg. Letáboroztunk. Mielőtt az éjjeli fagy a havat meg nem keményíti, továbbmenésre gondolni sem lehet. Tüzet gyújtottunk, őszpecsenyét sütöttünk, és aludtunk. A térkép szerint 14 kilométert tettünk meg. Mire felébredtem, a nap már leáldozott. A tűz mellett sokkal jobban szoktam aludni, mint a legnagyobb fényűzéssel berendezett szálloda a fémrugós ágyában. Kélyesen nyújtózva figyeltem az öreg mazettát, aki a tűz körül foglalkozott. Amíg én aludtam, csigákat szedett, és azokat már meg is főzte. Épp azzal foglalkozott, hogy az univerzális vadászbicskámon lévő villával a puhányokat héjukból kiszedje. Szalonnával és vadfokhagymával a lábasban megsütötte, és kész volt a vacsora, melyet indulásunk előtt a csigamártásba aprított maradékokkal elfogyasztottunk. Mire az egészet pár csészetejával leöblítettük, az hajnal csillag már a délnyugati égbolton ragyogott. Teljesen szélcsendes-verő fényes idő volt. A nap lemente után azonnal fagyni kezdett, de azért tíz óra elmúlt, mielőtt a hó annyira megkeményedett volna, hogy bennünket elbírjon. Kezdetben csak óvatosan, lépésről lépésre bírtunk előre haladni. Néha az egyik láb megmaradt a hótetején, a másik besüppett. Ezt Mazet igen jellemzően így fejezte ki, ú uno si uno no Az egyik igen, a másik nem. Az igenek száma a nemek rovására azonban lépésről lépésre szaporodott, és mire az erdőből kiértünk, úgy haladhattunk a megfagyott hótetején, mintha beton lett volna. Tíz óra után a hold a párenkhegység fűrésszerű orma alatt alkotott láthatár fölé emelkedett. A hegytetők téli páncéljába burkolt tavaszi megvan a maga leírhatatlan varázsa. Dacára a havat és a jeget konzerváló éjjeli hidegnek, a hangulat csepet cseppet sem téliás. Az éj csendjét egy-egy bogár zümmögése zavarja meg. Ez a kicsiny, látszólag gyöngerúvartalán egyik viruló völgykatlamból a másik felé igyekszik, és azért rászánja magát erre az expedícióra, mely az ő méreteihez viszonyítva olyan, mint Amundsen repülése, aki az északi sarkon át az óvilágból az újvilágba utazott. A holdkorong, melynek teljességéből még csak igen kevés hiányzik, majdnem nappali világosságot terjeszt. Két egymást kergető nyúl baktat végig a kékes fényben úszó hómezőköt. Egy rókával is találkoztunk. Már messziről észrevett. A hó recsegett. Arra vigyázott, hogy a köztünk lévő távolság ne legyen kisebb, mint amennyire biztonsága megkívánja. A távoli havasföld köttakarója, melyet a hold felülről megvilágít, olyan, mintha megfagyott tenger volna. A szurdukszoros egy fjordot juttatott eszembe, mely az akkori nagy Magyarország testébe mélyen benyúlt. Hm, bár az lett volna, akkor most is itt vadászhatnék. Egy tavaszvégi éjszaka úgy gyorsan múlik el. Mire a páreng gerincén déli irányban végighaladva a cápó meredek hegyoldalához érünk, már a holdfénye halványodik. Nagy szeben irányában a keleti láthatár felett egy egészen keskeny, gondolatnyi világos sáv mutatkozik, mely percről percre jobban kiszélesedik, majd világos narancsszint ölt. A víradattal összevegyülő holdfény bizonytalan világításánál hihetetlenül hideg hangulat keletkezik, mely különben fizikai értelemben is érvényesül, amennyiben a nappali melegben meglágyult hótakaró kemény, sikamlós hópáncillá keményedett. A cápú hegyoldala oly meredek, mint egy templom tornyának a fedele. Aki azon végigcsúszna, az zuhanás közben hosszú vérfoltá válnak. A rétegvonal mentén való menetelés roppant kockázatos vállalkozás. Szerencsénkre egy pár vasmacska felett rendelkeztünk, melyen osztozkodtunk. Mindegyikünk egyet-egyet a bal, azaz a hegyoldal oldal lábára csatolt. Így valahogy a veszélyes hegyen átvergődtünk. De az a több mint egy órás út annyira kimerített, hogy mire kosztalúi rusztúra érünk, egy órai nyugodt ülés nagyon is ránk fért, hogy elfáradt idegeinket kipihenjük. Mazet! Miért jöttünk tulajdonképpen erre? Hiszen ha Petrozsényen és a Káprán átmegyünk, úgy a Lutru völgyét minden veszély elkerülésével elérhettük volna. Isten ments, hogy ilyesmit cselekedjünk, hiszen ott kinyomoznak, és mások is megismerik a dürgési helyet. Éppen úgy tönkre tennék, mint azt, ahol tegnap reggel ilyenkor hiába estünk. A nap már a láthatár fölé emelkedett. A mundra teljes bíbor színében ragyogott, de a mélyen alattunk elterülő erdők, melyek a köttengerből kiemelkedő hegyoldalakhoz tapadtak, még alig kaptak valamit a reggeli fényből. Az erdőrégió feletti réteken itt, a déli oldalon már nagyobb kiolvad foltok voltak láthatók. Az azokon gyenge gyengefű különösen édes lehetett, mert az ergék egyenként jöttek elő az erdőből, hogy ott legeljenek. Egy szarvas tehenet is megfigyeltem, Gömbölyű és nehézkes volt. Meglátszott rajta, hogy anyai örömöknek nézelébe. De a kisebb állatok is kezdtek magukról életjel adni a szép tavaszi reggelen. Havasi sármányok repkedtek, egyszerű és igénytelen, de ebben a grandiózus csendben oly kedvesen hangzó hangjukat hallatva. Az egyik kómezőn két fogoly madár tipeget végig, hogy a legközelebbi kertszerű olvadási foltot elérje, melynek az éjjeli fagyban összezsugorodó virágkelyhecskéit a napmeleg csókja életre készült ébreszteni. Elindultunk, és sietve haladtunk a kosztalúi russzú sziklás lefelé, mivel attól féltünk, hogy a mind magasabbra emelkedő napmelege a hótakarót megpuhítja és járhatatlanná fogja tenni. Nem is csalódtunk. Mire a Lotrű árnyékos fenyvesét elértük, először keresztül mentünk a hótaposásnak, igen és nem szavakkal megjelölt keservein, aztán pedig az állandó nemek fáradalmán. Derékig süppedve végre az árnyékban újra megtaláltuk azt a kemény felületet, melyen lefelé menve akadálytalanul eljutottunk a hatalmasan zúgó hegyi patak völgyéig. Itt a hó már teljesen elolvadt, amiért is utunkat akadálytalanul mindaddig folytathattuk, ahol a vezető mazet kijelentette, hogy egy mellék fenekén újra a hegyoldalon felfelé kell kapaszkodnunk. A helyet könnyen lehetett megjegyezni. A mellékpatakocska mielőtt a szakadt volna, két ágra szakadt a két ág között pedig egy magányos, háznagyságos sziklatömb állott, melyet egy a tetején tengődő lucfenyőtörzs gyökerei kaposszerűen öleltek át. A fatős tövében sűrű áfonyás tenyészett. Maga a sziklatömb nyilvánvalóan egy vagy több ember öltött meghaladó időszakkal ezelőtt a hegyoldalról leoldódva gurult a völgy fenekébe. Hosszabb evéssel és alvással kitöltött pihenő után kezdtünk felfelé kapaszkodni. Miután azonban a legmagasabb hegyek sem érnek égig, úgy aránylag rövid idő múlva fenségszerű helyre értünk, hol az említett csermely egy ingóvágymól táplálkozott. Itt hó feküdt, még csak egyes foltok szabadultak meg a fehér takarótól. A zsombékok sűrű, hosszú mohával borítva, és egyes helyeken a múlt évről megmaradt száraz, gyékén és csomók mutatkoztak. Havasi égcserjék elcsenevészesedett fenyőfácskákkal egy váltakozó sűrűségű bozótot alkottak, mely a 2000 méter tenger feletti magasság közelében lévő mocsarat borította. A mocsár hegyfelüli szélén még egy nagyobb, igen szeliden lejtő, úgy szóval sík területen, karácsonyfanagyságú sűrű, fiatal fenyves állott. Lábonállók, kérülket vesztett, elhalt törzsek arról tanuskodtak, hogy az erdőt itt valamikor tűz pusztította. Mazet szerint ez az a csodálatos hely, ahol több kakas dűrög, mint a nagyvilágnak bármely más területén. De most nappal nem akart oda menni, nehogy jövetelünk által zavart okozzunk. Azért a tulajdonképpeni dűrögési helyet nagy ívben elkerülve egy forrás mellett ütöttük fel táborunkat, hol valamit ettünk, aztán pedig pihentünk. Az azóta szerzett tapasztalataim azt a meggyőződést érdelték meg bennem, hogy a dűrögési helyet nappal egész bátran fel lehet keresni, anélkül, hogy az ember ezt az éber és félingmadarat megzavarná vagy megriasztaná. A reggeli dűrögés befejezése után úgy a tyúkok, mint a kakasok elszélednek, és a találka helyen nappal egyetlen egy sem tartózkodik. A közeli és távoli környéken elszéledve táplálékot keresnek, mely, mint az általam elejtett példányok begyének a tartalma mutatja, nem áll egyébből, mint zsenge fűhajtásokból, rügyekből és gyenge fenyőtűkből. Hogy ezen táplálékkal nem elégednek meg az egész év folyamán, azt később a sok áfonya fogyasztástól színű ürülék bizonyítja. Pár órai alvás után felkerekedem, hogy táborozási helyünk távolabbi környékét szemügyre vegyem. Sok siket fagnyomot láttam, sőt, néhány nyomnak a végére is akadtam, amennyiben a súlyos szárcsapásokkal és mennydörgésszerű zajjal felrepülő madarat meg is láttam. De mivel a dűrögési helytől elég távol voltam, úgy a vad nyugalmának megzavarásáért cseppet sem aggódtam. Egy őzbakocskát is láttam, de mivel hússal még bőven el voltam látva, megelégedtem azzal, hogy egy ideig figyeltem, amint egy ügyeit szedegette. Roppant nehezen mozgott, mert a puha hó pépben hasig és amint egy hómentes helyre lépett, láttam, hogy vedlőfélben lévő átázott bundácskájából a víz csepegett. A reggeli olvadás első óráiban különben egy medve is járhatott itt. A nehéz állatot a hó hol tartotta, hol pedig engedett. Ő is úgy járt, mint mi. Uno si, uno no. Az egyik igen, a másik nem. A mancsok nyoma a hó olvadása folytán oly nagynak látszott, hogy egy barlangi medvének is becsületére váltak volna. Midőn a tűzhöz visszatértem, mazet távol létem miatt már aggódott. Attól félt, hogy igen későn megyünk a dőrögési helyre, és az esti szerelmi játékot megzavarjuk, ami a következő reggeli vadászatot is minden valószínűség szerint károsan befolyásolta volna. Itt azonban alig négy óra múlt el, amikor az épp erdőszélén lévő leshelyünket elértük, honnan a dűrögési hely legnagyobb részét át lehetett tekinteni. Ez a korai lesbejövetel összes eddigi a siketfajdvadászat és megfigyelés terén szerzett tapasztalataimmal ellenkezett. Ha más helyeken hat órakor oda mentem, épp eleget fáztam addig, amíg közvetlenül a szürkület beállta előtt az első nagy kakas dübörögve megérkezett de mázett engem arról biztosított, hogy a lotruban ez a látványosság sokkal hamarabb kezdődik. Igazat mondott, mert alig, hogy letelepettünk, a szerelmi tornára való összejövettel már kezdetét vette. Sötét, acélkék színű leventék egymás után érkeztek, és megszállották a száraz, fehér fatörzseket. Sokan azonban a régi következtében lévő élő fenyőfákra is telepettek. Az egyik éppen a fejem fölészált, úgyhogy a letördelt gajacskáknak egy része a kalapomra esett. Egy ideig a kakasok csendben maradtak. Hosszú nyakukat kinyújtva minden irányban figyelmesen körülnéztek. Egy-egy új jövevény a megérkezetteket szemmel láthatólag roppantul érdekelte. Egy ideig forgolódtak, körülnéztek, de azután látszólag részvétlenül tovább gubbasztottak. De mielőtt a szürkület beállott volna, a sűrű fenyőbozótban rejtőzködött tyúkok egyike megszólalt. Hangos kajdácsolása az éneklő madarak kezdődő hangversenyét erősen túlhasogta. Az összes kakasok erre felfigyeltek. Az első csettintések elhangzottak, melyeket egy különösen buzgó trubadúrnak teljes dűrögési hanglétrája követett. De a kezdő mögött egyik sem akart elmaradni. Mindegyik teljes erejével rázendítette a szerelmi nótára, mely annyi márványszerű csőből bugyogott ki egyszerre, hogy a magában véve halk, zörejszerű, egyes szólamok hangos, izgalmas hangversenyi olvattak össze. Minden oldalról csettintés és fenés egyszerre volt hallható, és a tyúkok nagy sokasága mind hangosabban és izgatottabban kontrázott. Az esti más helyi kísérők kis éneklő madárhangversenyt a fajdok teljesen elnyomták. Hogy hányan lehettek? Ki tudta volna ezt meghatározni? Az általam betekintett kis kiterjedési területen 20, 22, 25 kakast láttam. Ez azonban az egész gyülekezetnek csak kis töredéke volt. De a teljes sötétség beáltával épp hirtelenül hallgattak el, mint ahogy a hangversenyt kezdték. Mikor az éj, mély csendjét már csak egy-egy kuvik víjogásra szakította félbe, meggénmeredve botorkáltunk vissza a tábori tűzhöz. Kettőkor már leshelyünkön voltunk. Az év folyamán kevés eső esett, de évfél után kiderült, és a hó megfagyott. A kakasok szemmel láthatólag nem aludták ki jól magukat. Három órakor kezdtek dőrögni, miután a tyúkok jó ideig hiába biztatták őket. De azután olyan ketyegés, kaszafenés, száncsapkodás, össze földi tánc és ugrálás indult meg, ami erről soha még álmodni sem mertem volna. Itt nem kellett óvatoskodva a kaszálási hang rövid pillanatait felhasználva vigyázva beugrani. A környező fákon és a havon lőtávolban ugrándozó, dürgő, verekedő kakasokból tetszés szerint lehetett válogatni. Négynek a elővése csak a legközelebbi szomszédságomban okozott némi ijedelmet, repkedést, elhallgatást de a távolabbiaknak szűnni nem akaró szerelmi üzeme a megriasztottakat újra felbátorította, és pár percen belül ott folytatták, ahol a lövés eldördülése korabba hagyták. Mikor hét órakor a zsákmányt összeszedve táborozási helyünkre indultunk, minden irányban még egy csomó kakasdűrögését lehetett hallani. Aznap már kenyér nélkül reggeliztünk. Mazet a négy kakas dúzáját, mely zöldséggel és hófehér gyöngyszerűen legömbőített kavicsokkal volt megtönve, parázson megsütötte. A maradék ősz húsból, mely a hóba beásva igen jól konzerválódott, hagyma levelekkel levest főztünk. A forrás mellett a látát is találtunk, de a kenyér hiányát semmi sem bírja pótolni. Délutánig aludtunk. Fázva felébredtünk. Körülöttünk a volt. Merre menjünk vissza? Arra, hogy ebben az istenítéleti időben a cápul lejtőjén végigmerészkedve a mundra tetejét másszuk meg, gondolni sem lehetett. Tisztára megfagytunk volna. A csontkemény hótakaró felett a szél által hajtott lisszerű pejhek szágúdoztak. Az erdőfái zúgva és recsegve hajlongtak. A hangulat és hőmérséklet inkább karácsony, mint pünkösdelőtti évadra engedett volna következtetni. Egyenesen nyugatnak tartva még besötétedés előtt elértük a Ziec völgyét, ahol egy régi, elhagyatott erdőmunkás kunyhóban találtunk menedéket. Pár órai pihenés után elindultunk, és úgy mentünk, hogy előtt érjük el Petrilla kösséget. Mire odaértünk, az idő kiderült. A nap meleg sugara kizöldült fákat és virágos kerteket világított meg. Károly cigány bandájával portáról portára járt. Május elseje volt.